Deoarece mulți s-au încercat să l cătuiască o istorisire despre faptele de plin adevărite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea puternice ceteofile, după ce am urmărit toate cu deamănuntul de la început să ți le scriu pe rând, ca să te încredințezi despre temenicia învățăturii pe care ai primit-o. Era în zilele lui Rod regele iudei un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din ficele lui Aaron și se numea Elisabeta. Și erau amândoi drepti înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rândurile Domnului. Dar nu aveau niciun copil, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu în rândul săptămânii sale... A ieșit la sorți după obiceiul preoției să tămâieze intrând în templu Domnului, iar toată mulțimea poporului în ceasul tămâierii era afară și se ruga. Și s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii. și văzându-l Zaharia s-a tulburat și frica a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el, nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea și de nașterea Lui mulți se vor bucura, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântă cele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea Lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Și a zis Zaharia către îngeri, După ce voi cunoaște aceasta, căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Și îngerul răspunzând i-a zis, Eu sunt Gavril, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu, și am fost trimis să găresc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și iată vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor. Și poporul aștepta pe Zaharia și se, se mira că întârzie în templu și ieșind nu putea să vorbească și ea au înțeles că a văzut vedenie în templu și el le făcea semne și a rămas mut. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa, iar după aceste zile Elisabeta, femeia lui, a zămislit, și cinci luni s-a tăinuit pe sine zicând că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre o ocarea mea. Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis, Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea văzându s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine ce fel de închinăciune poate să fie aceasta. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, ce ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger, Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogoră peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămisit și ea fiul la bătrâneța ei, și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, și îngerul a plecat de la ea. Și în acele zile, sculându-se, Maria s-a dus în grabă, în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Și când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săldat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și cu glas mare a strigat și a zis, Binecuvântată ești între femei și binecuvântată este rodul pântăcilui tău, și de unde mi aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? că iată cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu, și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre rabesale, rabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui, și mila lui în neam și în neam spre cei ce se tem de el. Făcută tărie cu brațul său, risipită pe cei bândri în cucetul inimilor, coborâtă pe cei puternici de pe tronuri și-a înălțat pe cei simeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați a scos afară de șerți, a sprijinit pe Israel slujitorul său ca să-și aducă aminte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminției lui în veac, și a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni și s-a înapoiat la casa sa. Și după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. Și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea și se bucurau împreună cu ea. Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie prejur pruncul și-l numeau Zaharia, după numele tatălui său. Și răspunzând, mama lui a zis, nu, ce se va chema Ioan. Și au zis către ea, Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Și au făcut semn tatului său cum ar vrea el să fie numit. Și cerând o tăbliță, el a scris zicând, Ioan este numele lui, și toți s-au mirat. Și îndată i s-a deschis gura și limba și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. Și frica i-a cuprins pe toți care locuiau prejurul lor. Și în tot ținutul muntos al iudeii, s-au vestit toate aceste cuvinte și toți care le auzeau le pudeau la inimă zicând ce va fi oare acest copil, căci mâna Domnului era cu el. Și Zaharia Tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit zicând Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său și ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul său precum a grăit prin gura Sfinților Săi proroci din veac, mântuire de vrășmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi, și să facă milă cu părinții noștri ca ei să-și aducă aminte de legământul Său cel Sfânt, de jurământul cu care s-a jurat către Avram, Părintele nostru, ca fiind izbăviți din mânia vrășmașilor să ne dea nouă fără frică, să-i slujim în sfințenie și în dreptate înaintea feței sale, în toate zilele veți noastre, iar tu, pruncule, proroc al celui prea înalt, vei chema că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile lui, să dai poporului tău sau cunoștința mântuirii, într-o iertare a păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru cu care ne-a cercetat pe noi răsăritul cel de sus, ca să lumineze pe cei care șede în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii, iar copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.